Slavostovia a 182, -a, de mulțumire pentru primirea Luminii Lumii. Aleluia, slavăție, Doamne, Isiristoase, Lumina Lumii. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă la porunca ta, stele alt sub tărpile noastre albastre, și demonii fug din biserica imii noastre ca oaste, ce cuprinsă de panică alunică în prăpastie. Aleluia, slabăție Doamne, seristoase Lumina Lumii. Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă la porunca ta munții nu-și mai cutremură coamere, trosnind pecețele roșii spre sufletele noastre. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse Histoase, lumina lumii! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă vântul negru al morții nu-și mai scârție oasele prin crengile brazilor și nu mai așteaptă noastră moarte în noapte rostind sinistre șapte. Aleluia, slavăție, Doamne, să Lumina Lumii, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă zvăcnind va din aripi, vin roiuri de îngeri, stele, când în cupa gândului nostru plutesc steluțe de har, ca niște mărgele. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i Lumina Lumii, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă sufletele neamului nostru, ca niște lebe de albe, curg prin scorbura timpului, în marele fluviu, spre taina tăcerii de dincolo de moarte. Aleluia slauțe, doamne i seristoase, lumina lumii, te iubim și să mulțumim, fiindcă dorul, ca un sâmbătură de lumină, stă ca un chip oprit în fața oglinzii așteptând să răsară, din crisalida trupului altă Înger, aleluia slauțe, doamne i seristoase lumina lumii, te iubim și să încă Sfântă Evanghelia ta, cu glas duios, ne cheamă. iar Sfântă crucea ta ca o poartă la cer de cei răi, vicleni și tălharnei desparte. Aleluia, slavă-ți-i, Doamnei, să Lumina Lumii. Te iubim și îți mulțumim. De aceea, îngerul tău stă așteptând pe o floare albastră, străvezeu ca o rază de lună, într-un colț de noapte. Aleluia, slavă-ți-i, Doamnei, să Lumina Lumii. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă ne-ai dat calea credinței ortodoxe, adevărul nădejdei întru tine și pomul vieții veșnice, ca semn că ne-a salvat de-a doua moarte. Aleluia, slavă Ție, Doamne, Iisus lumina lumii, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă gândul chinuit ne-l speri, cu apa vie a Duhului Sfânt, pentru cina acea de taină, când cocoșul timpului vestește, Satanice secte ieșite din a iadului noapte.